На всьому обширі, що був доступний моєму оку, не було навіть самотнього рифа. А ще й виглядав Бо Деріка. Хоча це було марно. «Ти влип, хлопче», – сказав я. «Ти влип так серйозно, як ніколи». «Що ти будеш робити?» «Думай, варіантів багато». «Найненадійніший – тебе врятують пропливаючи мимо аборигени племені Мумба-Юмба» і ти станеш їхнім білим королем. Ймовірніше, через дві години ти збожеволієш, через три почнеш люто грибти до міражу, що нагадує берег з кіосками Пепсикола. А ще через годину, просолившись і прокиснувши, вирушиш до щасливчика боя, який чекає від тебе обіцяний ящикон'яку Генесі. Тому що пері він все-таки виграв. Може, все це станеться пізніше, Через добу чи дві, я не знав, скільки можна витримати в воді. Мені це тільки належало довідатись. Я спробував мобілізувати усю свою холоднокровність. Зрештою, треба піти життя гідно. Шкода тільки, що це відбуватиметься повільно. Я розмірковував, чи потрібно скинути одяг і крусівки, але потім подумав, що цього робити не варто. В одязі, Дія морської солі буде не така відчутна. Я перевернувся на спину, а вода підтримувала мене, коли лежав у гігантській калюжі олії. Жахливо було не думати про кілометри глибини, що під мною, про морських потвор, про те, що сталося сілом Бо Бодерика та його сесною, з якої він не хотів розлучатися, не думати про життя, що вирує внизу. Бо зграє риб, водорості, підводні печери. Час і часу я роздирався в усі війшов надії побачити корабель, човен, надувний матрац, рив, від відморозува, що-небудь. Час перестав існувати. Напевно, я ненадовго, безнепритомні впав у транс, тому що, коли знову зміг міркувати, сонце стояло низько над водою, і дикий страх змусив мене люто запрацювати руками. Я боявся ночі на воді. Крім того, тіло моє розкисло, свинцеві кросівки тягли донизу. Потрібно було припинити цей жах. Я вже хотів скинути рятувальний жилет, що приріз до мене горбом, мерзенним наростом, як раптом побачив предмет, що клихався на хвилях метрів за 50 від мене. Це було крісло із сесний моє крісло, в яке я вчепився перед падінням і яке, мабуть, добряче постраждало. Я відплив до цих жалюгідних останків і підсунув їх собі під живіт. Тепер моя спина опинилася на поверхні, і в мене з'явилася надія трохи підсохнути. Сонце припікало, і я відчув настільки це приємно. Сухі спина і волосся. Я вперше пошкодував, що не вірю в Бога, що не ходив у церкву і не був хрещений. Крісло з якогось легкого матеріалу добре трималося на воді. Мені спало на думку скинути жилет і розпластати його поруч, зв'язавши з кріслом. У такий спосіб я, напевно, міг би підсушити і ноги. Я взявся до праці. Вийшло щось на кшталт малюсінького хисткого плотика, але я навіть зміг Закинути на жилет ноги. Можливо, я ще вихнусь і перевернуся на спину. І тоді можна буде погріти на сонці груди. Але якщо це і відбудеться, то тільки завтра. Настав вечір. Бездонна, моторошна темрява огорнула усе навколо і злилася з поверхнею години. Дорна рибка в погоні за теплом, що зникало, вискочила просто на мій рукав, я жував її, не розбираючи смаку, а потім уперся чолом у спинку крісла. Холод скував мене. Баня неба висіла так низько, що я хвилини напівбожевілям думав, можу дотягтися рукою до зірки. Але навіщо мені тут потрібна була зірка? Щоби прикурити? Це було б непогано у поєднанні з чашкою гарячої кави і сухою постілью. Невже цього особи більше ніколи не буде?